Третата лекция е Мохамед. Мохамед, наричан още прекрасният. Да видим какво казва той. Ако с вас се случи нещо, не казвайте, ако бях направил иначе, това нямаше да се случи. А кажете, Аллах го е замислил и извършил. Защото с думата ако започва работата на дявола. Този, който се опазва от съмнителното, остава чист. Не променя Аллах положението на хората, ако те не се променят. Ако те не променят своите мисли. На когото Аллах желая добро, той го прави истинно. Истинно знаещ. Когато Аллах възпрепятства нещо, тогава няма насреща даващ човек. Нито един не знае какво ще бъде утре освен Аллах. Никой не знае това, което е в отробата на жената освен той. Всяко дете се ражда в естеството си, а родителите му го правят някакъв поклонник на религия. Доволни от малкото, Аллах го обогатява. В търпението, каза Мохамед, е покоят на сърцето. Ако не пристанеш да лъжиш, Аллах не се нуждае от твоя пост. Най-добрият джихад е в усърдието по пътя към Бога. Достоен човек е само онзи, който е пожертвал себе си за Аллах. Аллах изпраща изпитания на този, на когото иска да дари благата. Чрез изпитанията Аллах очиства избраният от греховете му и му възвръща достоинството в себе си. Най-желаното нещо от Аллах е вашето настойчиво усърдие, което проявявате. Две неща от милостта на Аллах носят загуба за много хора – здравето и изобилието. Проклятие пада върху този, който проклина. Бог в нас е, който търпеливо понася всичко, включително и страданията и болестите. Никой не може да ти даде това, от което Аллах те лишава. Когато Аллах пожелая някой да умре на определено място, тогава той прави така, че човекът да има причина да се окаже точно на това място. Следването на истинския път е нещо много по-важно от делата на човека. За огнетяващите хора Аллах е подготвил тежки съдби, и страдания. Става проза на насилващите хора. Благата постъпка се извършва от любов към Аллах, а не поради стремеж към блаженство. Блаженство в рая. Аллах превръща в неверник оня, който се покланя на звездите. Наистина никакви звезди не управляват съдбата на човека. Никога не са управлявали. Единствен Бог управлява съдбата на човека. Аллах познава религиозната лъжа, защото някои са казвали, че тях Корана за твоя слава, но Аллах ще ги погуби само с едно слово. Ти лъжеш, тъй като той чете във сърцата. Много хора изучават религиозното, и научното знание, за да кажат, че са дълбоко религиозни или много образовани, но Аллах е всевиждащ и знае всичко. Добро дело е да намислиш зло деяние и да не го направиш. Това, което ти се е разминало, не е трябвало да ти се случи. Това, което вече се е случило с тебе, не е могло да ти се размине. Помни, мъчнотиите се сменят с облегчения. Ако указа на управляващия влиза в противоречие с Аллах, този указ не трябва да се слуша и не трябва да се изпълнява. С неприятелите си имай голямо търпение. Ако си въздържан, ще заслужиш любовта на Аллах. Нито един не е истинен, докато всичките му стремежи не са в съгласие с волята на Аллах. Който си мисли, че в желанията му е Бог, нека да знае, че Бог го е отклонил от себе си. Бог не е в желанията, Бог е в любовта. Бог строго наказва този, който е изоставил молитвата. Самото изоставяне на молитвата е трупане на наказание.